набутому в княжій службі, та він далі ганяв мене до знемоги і бормотів собі в обмерзлі вуса, що можна бути вдатним, та бач нездатним, і я, не насмілюючись хвалити себе самого, брався вихваляти свого нового Бога. Сподівався я, що дасть мені дід Плюта перепочинок бодай на святки калити, коли вибирають у селищі вечорничу хату, де є дівчина-невіста і пані-матка вечорничої хати запрошує дівчат, щоб вони принесли пожменці борошна і чарівної води з досхідної криниці. І пекли корж калиту з сонцем, місяцем і зорями, а також бампушки-балабушки, готували святкову вечерю. Кишки з кашею, голубці з пшоном, капусту з грибами та рибою, узвар. А тоді увечері прийдуть хлопці і стануть весільною пісною проситися у вечерничої матері. «Впустіть нас, впустіть, або нам відчиніть. Про нас славенька йде, мороз зверху нас б'є. Ми люди з дороги, та болять нас ноги. Ми люди подорожні, животи у нас порожні. А наземка з дівчатами відспіває». А відчини неню ворота, поглянь, яка то голота, сховай мене неню в коморі, це гукнули бояри на дворі. І вже в хаті, сидячи верхи на осмаленій куцюбі, підплигну вище за всіх і без рук, самими зубами, бо такий звичай дістану підвішеного на червоній крайці під стелею, намазаного медом, ясного, як сонце, коржа лету від кушу шматочок і стану. «Перваком, щасливцем, який рядить ворожінням і чеклуванням дівочим, та й усім вечором, і крізь мене промовлятиме висока сила богів, а найперше – сила бога чистого кохання долі». Все було ніби і так. Це не зовсім так, бо не в гориненій хаті відбувалися вечорниці калити, і неназимка впускала нас, і вісклили не на мою іназимчину долю. Та предки наші так мудро влаштували життя, що чоловік може жити надіями від одних святок до інших. І вже на зміну калиці надходили радісні святки Бога Корочуна, який укорочує ніч та повертає кутю і вар своїм батькам і дідам. І наземка принесе вечерю дідові плюті, і вже тут я коли не умкну її, то утримую для розмови, а тоді з мешкарниками водитиму по хатах козу, нарядившись, може, міхоношою, і заведу її до горининої хати, і знову бачитиму назимку, і для неї та її матері виспіватимемо, і витанцьовуватимемо на щастя, добро і радість. Ану, на напни козі жили, щоб наша коза да поскакала, як пішла наша коза, да на ножичках, да на рожечках, на коротеньких, да шукаючи, да питаючи, да питаючи хазяїна в домі де коза ходить, там жито родить, де коза ногою, там жито копою, де коза рогом, там жито стогом. І обсипав би я Назимку та її матір горину не самою житом пшеницею та всякою пашницею, а ще й диким маком видюком, щоб усе плодилося та намножувалося, щоб коні ржали, корови мукали, вівці мекали, свині хрюкали, кури сокоріли, і ми з Назимкою, щоб... Дід Плюта, мобив, гадуючи мої думки, поспитав, «А що, в Києві на курочуна з козою ведмедя водять?» «Водять всяких звірів ведмедя ж найперше, зрадів я, бо ведмідь – то князь. Він нічого не мовить, тільки водить лапами, гуде та зазирає на всі біч, щоб усе оглянути, запримітити та вгадати, що як ростиме, розвиватиметься і ущадрятиметься». Отож, бач, «Помоги кавдід. а ми собі водимо ведмедя з козою не заради княжого пильного ока, а для своєї сили, щоб не вкорочувалося. Не хотів би ж ти такого вкорочення?» «Ну, то й підемо з тобою на ведмедя, щоб була накорочуна на свіжа шкура». «На ведмедя? Хоч би ж восени, а то взимку. Сам князь такого не чинить. Ми не князі. Ловимо звіра не для забави, а на потребу». «Де ж знайдемо ведмедя?» В лігві знайдемо. Викуримо його звідти чи як. Може і викуримо, а може і так розбудимо зі сплячки. Все було не так, як треба. Князь ішов на великого звіра з цілою дружиною Ловецькою, і всі кінно, піші були хіба що смерди довколишні, які наганяли звірів на княжі списи та стріли. До Ведмитя, чи то до вепра, князь приступав тільки зі своїми помічними ловцями, а ми, отроки, дивилися на те здаля, бачили, як пускають звірові кров,